Скільки гадин себе пізнає В розтрісканих асфальтових портретах. Бездомний в'язень леза, Ось образ відчаю хисткого, Пронизаний холодом залізних нервів, Засвітиться іскром ртуті, Його щербатий скрегіт на язиці ножа. Кожна сука сліпе щеня лиже, А підросте, Побачить ошкірені зуби, Як піаніст терзає ікла слонової кості, Я шматував свою любов. Криваву рану перетворив на кумачеву радість, А треті півні заридали, відрубали голову пісні. Супроти куховарки не встоїть і держава. Хай наші жертви нас благословлять, Аминь вам, вера и надея!